Franjevački svjetovni red Poziv u svijetu Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje Dobar dan, dobri ljudi Poštovani slušatelji Radio Marije Dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu Emisiju Franjevačkog svjetovnog reda Mir vama Današnja tema emisije je Kultura milostrđa. E, moje ime je Krešo Belo, a moji gosti su Antonija Jušić, članica Franjevačkog svjetljornog reda. Mir dobro. Mir dobro i tebi. Drago Rendulić, voditelj mm -hmm. radionice informacijske pismenosti za beskućnike i prodavač časopisa ulične svjetiljke. Mir tebi. A mir i vama. I uh, velečasni Dragutin Gorićanec, duhovnik udruge Job uz mnogo ostalih funkcija i dužnosti. Mir vama. I vama i svim slušateljima. Uh, dakle, kao što sam najavio, današnja tema nam govori o kulturi milosrđa. Pa ću zapravo citirati Papa Franju koji je prigodom zaključenja godine milosrđa u Vatikanu 21. studenog prošle godine, održao konferenciju za medije na koje je predstavljeno apostolsko pismo Pape Franje, Misericordia et Misera. Na samom početku tog apostolskog pisma govori se i pojašnja da Misericordia et Misera su dvije riječi, milostrđe i bjednica, preuzeto od svetog Augustina, koji njima opisuje susret između Isusa i preljubnice kako bi objasnio tajstvo Bože ljubavi kad izlazi ususred grešniku. Na početku dokumenta ističe se da milosrđa ne može biti postrani u životu crkve, već tvori njezinu samu bit, čini vidljivim i opipljivim istinu evanđelja. Sve se otkriva u milosrđu, sve se odvija u milosrnoj očevoj ljubavi. Polazeći od biblijske slike iz osmog poglavlja evanđelja po Ivanu, koja opisuje susret Isusa i žene uhvaćena u preljubu, papa Franjo zacrtava put crkve u budućnosti biti sredstvo milosrđa u susretu sa svijetom, bez isključivanja bilo koga. Milosrđe treba biti slavljeno i življeno. I iz ovih temeljnih postavki apostolkog pisma proizlaze neke pastoralne smjernice za čitavi svijet i posebno što i tema naše današnje misije. U broju 20 svoga pisma poručuje Papa Franjo Pozvani smo promicati kulturu milosrđa, zasnovanu na ponovnom otkriću susreta s drugim, kulturu u kojoj nitko ne gleda drugoga ramnodušno, niti okreće glavu kad vidi patnju braće. I još, dijela milosrđa u istinu dotiču sav život osobe. Upravo zato možemo pokrenuti istinsku kulturnu revoluciju, upravo započevši od jednostavnosti gesta koje umiju dopriti do tijela i duha, to jest do života osoba. I nadalje, kultura milosrđa oblikuje se ustrenom molitvom, poučljivom otvorenošću, djelovanju duha svetoga, bliskošću sa životima svetaca te konkretnom blizinom sa siromasima. Napast da se napravi teorija milosrđa, prevladava se u onaj mjeri u kojoj se ono ostvaruje u svakodnevnom životu s i dijeljenjem. Mirodavnost one Isusove, siromahe, uvijek imate uzase. Papa će konkretnom odredbom i riječju apostrofirati još jednom, prije samoga završetka, to jest preporuke zagovoru milosrednim očima Svete majke Božje, majici milosrđa. Evo, malo sam odužio za uvod, ali e, vjerujem da iz ovih papinih riječi zapravo proizlazi manifesto te nove kulturne revolucije, pogrešne reći nove kulturne revolucije, isto kao i nove evangelizacije, nego one revolucije koja je stalna i koja se već 2000 godina događa u crkvi i među ljudima. Pa, evo, zamolio bih veličasnog oričanca da nam Pokuša sa svog vrlo iskusnog, ja bih rekao, životnog vijeka i svojih djelovanja nekako približiti ili pojasniti tu kulturu milosrđa. Koliko smo kulturni, a koliko smo nekulturni? Pa, mi prilikasnije kasnije doživimo da je dobri Bog milosredan prema nama. Prilijek kasnije mi se susretnemo s i s iskustvom grijeha, pada, slabosti. I dobri Bog nam želi pomoći da doživimo od njega milosrđe. Jasno da je to lakše ako su so srećemo ljude koji nas, pogotovo kao djecu odgajaju. Ako su so prema nama milosrdni i daju nam novu šansu. I uče nas da dobri Bog nam daje novu šansu i tada i oni koji odgajaju djecu je važno da to isto pokažu, da daju novu šansu. Jes malo problem tamo gdje netko ne prima tu šansu od bližnjih, on će teže moće povjerovati u Božje milosrđe. No, na nama je da evo mi baš djelemo na taj način da pristupamo bližnjima s dobrotom, naročito onima za koje primjećujemo vidljivo određene mane. Od takvih ljudi najčešće većina bježi. Ne želi se s njima susretati, s njima gombati, s njima trošiti vrijeme. No ja sam imao tu milost da sam već kao mladi svećenik primjetio kada sam sebi umro na način da sam prihvatio pjanca, mladića i da sam s njim se družio često i da ga nikad nisam izbacio iz kuće prejim da bi ga nekad sužitkom izbacio i gdje sam e, se držao za stolicu da ne bi se digao i taj užitak si priuštio da ga izbacim van iz kuće i molio sam se o sebi, Izuse, daj mi dar ljubavi do ovog mladića Дај ми дар стрпјивости, дај ми дар благости, без обзора какав ја он напорен, тежак, безобразен. Иисус ми ја дао да дар. И да само захвален што никад тога младиќа нисам избацио из куќе, пред да за некад био близо тога. И што сам с ним настојал пријателјевати, а однекад сам осетио да ме он дошивљава како пријателја, након пуно sati provedeno zajedno, onda samo postavio pitanje zašto ti ne dođeš u crkvu, zašto ne dođeš na ispovjet, na misu, on mi je dao do znanja, kaže, ja veličasti ne spadam tamo, ja sam pjanac, ja psujem Boga, ja ovo, ja ono, ja sam od tada rekao, ako ćeš ti čekati da se popraviš, i da onda dođeš u crkvu, nećeš to ti dočekat ni ja, ti dođeš sad od crkvog Isusa takav kakav jesi, da mi možemo svojom snagom biti drugačiji, bolji, nama Isus ne bi trebao. Potrebno je doći takav kakav je čovjek, dakle, k Isusom. Doći ne se, lijepo se ispovijedi, počne dolaziti redovito na misu, neljom, na pričas. I on me poslušao samo zato što je doživio prijateljstvo. Da nije to doživio. Isto bi postupio kao što je prema mami. Mama je tisuće, tisuće puta to rekla, nije je poslušao. Mene je poslušao samo zato da se ne izne vjeri prijateljstvo. Jer je ipak doživio, pa s čovjekom je ugodno. On me prihvaća, on mene osuđe. Dakle, on ima vremena za mene. Što evo, ja ne pripisujem sebi, nego dobro je Bogu što mi je dao tu milost da sam stvarno mogao uspostaviti prijateljstvo s tim mladićem koji je teške stvari prošao. Otac je puš, pucao na njega iz puške, ostao bez jedne ruke. Tako da mi je i jasnije zašto je se predao alkoholu. Ali drugi isto, dakle, koji upadnu u takvo jedno zamko zloga, eh, prođu određene muke, možda slične ili neke druge. Tako da tu imam iskustvo da je važno sebi umreti i onda smo stanio pomoći bližnjima. Mnogi katolici, visoka oholo, odmah Dijele lekcije takvima. Ako opće, dođu snima u razgovor. A dobar dio ih izbjegne, jer neće imati svima posla. Jer nije lako s pijancem dakle se družiti, ali mi smo pozvani i poslani od Isusa, da u ime njegov Isusovo, dođemo i takvima i drugima, koji su na rubu društva, i da tada, evo, svojom ljubavlju, koja dolazi od dobroga Boga, Pokažemo da ih volimo, da ih nasuđujemo i da im želimo da, pomoći da lakše dođu do Isusa. Jer sad isto novije doba sam imao slučaj gdje su bile zornice, već iza četiri sata sam ja se dizao i pripremao vozilo da bi išao po ljude okolo. Jer je veliki teren na mojoj župi da bi obišao cijeli teren i pokupio one koji žele doći na zornicu. I onda sam prelazio pokraj kuće jednog pijanca, koji je gotovo svaki dan pijan, ali molim se za njega i ujedno isto već kako imam iskustvo da s ljubavlju možemo pomoći takvoma, onda nastojim evo, pokazati dobroto. Kad ga nedje sretnem, zaostaviti se, pitati kako ste, dakle malo popričati s njime. Onda kako sam išao e, za zornice skupljati ljude, onda sam kod njegove kuće uvijek trubio ujutro rano. Drugi kad su čuli nešto dalje, koji su bili odaljeni, čekali, kaže pa kome vi tu trubite? Ja kažem kome. Oni su bili zanačeni. Kažem pa šta mu trubite? Ja kažem zato jer ga pozivam na zornicu. A oni nisu imali nikakve šanse, nisu davali tom pijancu da bi on došao na zornicu. Ali već sljedeći tjedan taj se čovjek odlučio na zornicu. Dakle, to su bili svi od tih vjernika i onda sam primijetio, aha, mnoge takve osobe ne idu na misu ne zato što ne bi htjele, nego zato što primjećuju da postoje katolici koji idu na misu, a takve ne prihvaćaju. Koji, dakle, jednostavno su blokada takvima i zato ovi jadnici izbjegavaju miso. I tako da mi je puno jasnije zašto, evo, takve ne na miso, jer nisu doživjeli ljubav od katolika. Da su doživjeli ljubav, prihvaćanje, bez osuđivanja, bez da ih preziremo, oni bi došli na miso k Isusu, i Isus bi oslobodio ovakve ovisnosti ili neke slične. Evo tako da imamo takvo iskustvo i druga iskustvo jasno, i zato je dobro da, evo, se molimo, da bismo uspjeli mi ne biti zapreka takvima da dođu k Isusu, nego pomoće da dođu takvih isus. Znači, većinom smo zapravo nekulturni. Ah, ja, nažalost. Jer ja ne prepoznajemo i ne živimo na istiniti način to. Vi ste uh, postigli to o, o što ste ispričali zapravo jednim, ja bih rekao, dugotrajnim susretom sa tim uh, svojim prijateljem uh, i ono što ste u sebi molili sa molitvom dakle zaista rad na sebi da se, da se ja promijenim da postanem kulturalnom tom dijelom. Ja što, jedno umiranje sebe jer mi svi svih ti ljudi na Brazilu nekoga mijenjate, ali mi svi imamo iskustvo da na Brazilu i svoje slabosti ne možemo odbaciti. Da nekada neke slabosti nas prate dulje vremena, možda i cijelog cijeli životni vijek kao što su apostola Pavla, neke slabosti pratile. Prima tome ova je onda je važno da budemo barem ponezne i strpljivi s drugima, kad sami primjećemo da mi nismo savršeni i da dobri Bog ima strpljivosti s nama. Istina. Da. Što nije lako. Ponizan i strpljiv danas naći takve ljude nije lako. Ali i to se uči, i to se može. I to se s vremenom stekne. Naučiti se slušati drugoga, biti miran, strpljiv, to ne ide odmah. Ljudi se stalno žure nekod, nikad nemaju vremena. E, postići to da imaš vremena i da možeš saslušati nekoga, to je, to je razvoj kulture, Koja je današnja ljubavi današnja doba i dobrote, raz, dobro dobro yes. Dobrodošlo, da. No? Nažalost, no. Da, nažalost, da. da. Ja mislim da možemo se na malu glazbenu stanku, mm -hmm. pa ćemo nastaviti nakon nje. Franjevačkog svijetovnog reda. Nećemo sad baš pjevati svi dalje narodi poslije ovako lijepe pjesme, ali ćemo nastaviti sa našom temom kultura Milosrđa. S nama su kao gosti Antonija Jušić, Drago Rendulić i velečasni Dragutin Goričanec. Majka Terezija je prilikom dodjele 1979. godine, nobilove nagrade za mir, e, govorila dosta o poštivanju života svakog ljudskog bića, borbi protiv siromaštva, ali više od svega, taj njezin govor je odisao e, jednom kulturom koju mi spominjamo u našoj emisiji danas, kulturom milosrđa i koja se najbolje može opisati anegdotom koji je ona sama ispričala te večeri. Anegdota je ovako. Jedne večeri došao je gospodin u našu kuću i obavijestio nas o hinduističkoj obitelji s osmero djece koji već dulje vrijeme nisu imali što zajesti i molio nas da nešto učinimo za njih. Uzela sam rižu i odmah pošla k njima. Kada sam stavila rižu majici na dlan, odmah je rižu podijelila na dva dijela i izašla iz sobe s jednom polovicom. Kada se vratila, upitala sam ju gdje je bila, a ona mi je jednostavno odgovorila i oni su gladni. Znala je da su na susjednim vratima muslimanska obitelj također gladni. I dalje pojašnjava majka Terezija. Ono što me najviše iznenadilo nije to što je ona podijelila rižu, nego to da je u svojoj patnji, svojoj boli, Znajući da je još netko gladan, imala snage dijeliti, podijeliti ljubav. Razmišljajući o ovoj anekdoti, dok sam pripremao emisiju, našao sam u jednim našim novinama citat koji govori o našem današnjem gostu, Dragi, i kaže sljedeće. Dragi na osobnost i požrtvovnost da u trenucima kad mu je bilo najteže pomogne drugima. Kakva je to kultura o kojoj govori majka Terezija? Drago. Pa kultura o kojoj govori majka Terezija se u, u, u stvari može... Ja bi mogao o njoj govoriti i svog vlastnog iskustva isto. Ja sam prije jedno otprilike sedam, sedam godina završen na ulici i, i da nije bilo se stara majke Terezije, misinarke Ljubavi, o ga ne znam gdje bi danas bio. One su me primjele pod svoje okrilje, dale mi krv nad glavom, obukle me, okupao, okupao sam se, obrijao sam se, dobio sam hranu i tako dalje. Jedno vrijeme sam tamo ugaprao, a bez da me itko išta tjerao da ja nešto radim ili jedno što se mora držati kućnog reda. Međutim, men to nije bilo dovoljno jer sam osjećao sam sam ovu potrebu da se ja na neki način moram odužiti. I onda sam pitao sestru da li ja mogu pomjeti stepenice, da li mogu oprati suđe o kuhinji i sve. Kaže da pače, drago samo izvoli. I tako sam ja krenuo ograditi, a pošto sam znao i kuhat, počeo sam i kuhat u putkoj kuhinji kod stara majke Televizije. ja sam tamo boravio oko, oko godinu i dva mjeseca kad sam si uštedio nešto ovih novaca jer prodajem časopisu ulične svjetirke i još sam izrađivao neke unikatne čestitke kad sam si uštedio nešto novaca uh, osjećao sam ovu potrebu da oslobodim taj krevet za nekog drugog nevoljnika a da si ja iznajmim jednu sobicu i da se opet osamostalim i evo, hvala Bogu, već šest godina sam ja sad uh, više nisam bezkušnik, znači uspijem se podmjeriti u sobicu ovoga, i tako dalje. Kuhao sam u toj purkoj kuhinji sve do prije tri godine dok sam nisam ga razbolio, dok mi nije diagnosticiran non-hočkino obavio sam kemoterapije i za sad je, hvala Bogu, sve u redu. I kako sam ja počeo i prodavati časopis ovoga svetiljke i, i upoznao sam razne udruge i knjižnice grada Zagreba i volonterski ce, centar Zagreb dalje i uključivo sam se u razne akcije i počeo sam i sam i volontirati jer uh, ako je neko pomogao meni, znači ja imam, im, imam potrebu da to uzvratim, ali ne moram to uzvratiti osobi koja je meni pomogla nego onome koje u stvarnoj u potrebi koje u stvarnoj ove potrebi, pa smo tako i osnovali ove radionice informacijske pismenosti u knjižnicama Grada Zagreba, to traje već evo šest godina i knjižnice Grada Zagreba su za prošle godine dobili i nagradu ovoga ponos Hrvatske i znam da je, da je u, u tu nagradu utkan i dio i dio mene i upravo sam i sam ponosan ovoga na to. I onda sam još montirao i, uh, i u Crvenom križu u, u, u dnevnom boravku ovisnika o drogama da se s njima družim, da razgovaramo, onda u, u drugi djeca prva, u vrtiću sa djecom da. Znači vidio sam se na više ovih različitih ovih mjesta. I onda su mene moji kolege, prodavači, ulični svjetiteljski i prijatelji ovako pitali drago, jel ti dobiješ neku neki novac za to, što, jer, jer mene nema po par sati na ulici, ne prodajem časopis, ne zarađujem si novce za sebe, nego idem pomagati drugima. ako ne dobim ja ništa, ali znam da mi se to vraća na, na neki drugi način i ja sam i sam uh, uh, i zadovoljniji i sretniji kad sam uh, uh, one usluge koje su, uh, uh, koje su ljudi me pružili da se ja mogu uzvratiti o nekome, ovoga stvarno, ovoga nekome drugome. I prije tri godine, kad sam se ja sam isto ovoga razbolio, i išao na kemoterapije također nisam mogu prodavati časopis. Ono, onda su moji kolege, prodavači koji su isto u potrebi, znači isto ovoga, kucaju kraj s krajem od prodaje tog časopisa. To je časopis za i ulične svjetiljke, koje se i po gradu Zagrebu, i u Rijeci, i u raznim gradovima Hrvatke se može kupiti taj časopis. Onda su oni odvojili jedan dio časopisa od sebe, pa su zajedno sa volonterima napravili jednu akciju pa su prodavali taj časopis i onda voditeljica je sad taj prikup novac od prodaje i od donacija donijela meni u bolnici jer su znali da, im, da imam potrebe i za higijenske potrebštine i za popici kavu i sok i za, i za neko voče i tako dalje tako da znači ima još dosta ljudi koji osjećaju tu potrebu a to je kad govorimo o toj o toj kulturi i što je govorila isto ovoga majka, majka Treze da znači onaj ko je u potrebi ne uzima sve samo za sebe, nego to ide isto dijeliti oga sa drugima. Tako mislim, znači, ne mora to biti ovoga nešto materijalno, ali, ali ako vidiš da čovjek uh, u kolicima uzmi, pa mu pomogne da pređe sa kolicima preko ulice ili napravi neku drugu uslugu i tako dalje. Znači, to, znači, svi uh, ovoga, ljudi koji, koji primaju, uh, dobro, imaju onih koji koji to ne osjećaju potrebu da uzvrate. Mislim, isto je već jasno govorim. znači ima oni koji, koji ne vide druge da su mm -hmm. potrebi. Ovo kad smo isto govorili o, o, o, o papi Franji, ja bih samo re, htio reći da smo imali tu milost, da smo prošle godine u 11. mjesto, svi prodavači, većina prodavača iz Hrvatske, u, ulični svjetiljki, uredništvo i volonteri i, i članovi Franjevačkog svjetljiva a reda smo zajedno sa velečasnjem koji nas je vozio autobusom u Rim, bili u pohode kod svetog godca. I on nam, je, on nam je lijepo rekao hvala vam što ste mi došli u posjetu. Mislim to je za, on je pozvao oko šest tisuća i nas je bilo, znači u je iz, iz raznih zemalja Europe ako smo bili na tom završnom festivalu milosuja i upravo mi je, mi, mislim to sam, to sam doživio kao neko kao neku posebnu Posebnu stvar. Da. I milost. I milost da, da, da. E, čuo sam zapravo da vas je veličasni govorićanic čak i počastio dodatnim danom u Rimu. Je tako, <laughs> imali smo tu situaciju. <laughs> Neko kaže to da. je bilo slučaj, ma nije bilo slučajno, to namjerno bilo da nam se dopalio, produžilo, autobus. produžilo se valem dakle. da krene. Da, Mario nam Southwood pa, pa smo morali, znači pod navodnicima, morali smo ostati jedan dan duže, sve nam je bilo besplatno, mm -hmm. pa smo još malo više Rima obišli tih raznih bazilika građevina, pa smo vidjeli i sve te stube po kojima je navodno Isus, mislim tako kaže ta prednjav, po kojima je on u hodo, kad hodo je išao na, na, na sudinje kod poncije Pilata ali tako bilo je tako. Tad smo jako puno stvari vidli. Sve zahvaljujući veličasnim goričancu. Bravo. A Bože providnosti koja je lijepo vidjela, zanimljive stvari. Da. da. da. Ja bi još mogao jako puno toga, ali mi smo ograničeni sa vremena, ali ono kad ja počnem ovoga pričati, to je stvarno se ispričati može jako puno tih, tih stvari. Meni je posebno zanimljivo kada si rekao da si vodio ove radionice za informatičku pismost, ali te nisi informatičar. Ne, ne, ja ne. Ja kad sam bio kod se stara majke Terezije, oni par knjiga što su sestre imale, čak i knjigu majke Terezije sam uga pročitao, više nije bilo, pa sam ušao u knjižnicu da si ove knjige nadim, ali su one dolje u podrum, pa moram preko kompjutera tražiti, a ja nisam znao raditi na kompjuter. Onda me je Sanja Bunić naučila na kompjuter, onda sam ja onim svojim dečkima iz prenočišta pokazivao to i ona je došla na ideju da se otvori jedna taka radionica za beskušnike. Još me pitala, veli drago, baš mi nekako taj naziv beskušnik nekako joj ne leži u uhoj, ono. Rekao, Sanja, ako to nazovem, bilo kako drugo, beskušnice zna da to za njih nije kao da nije mjesto za njih. Ako nazovemo to imenom kako treba, za beskućnike oni će znati da su samo dobro došli. Ali to je zapravo dio rađenja te kulture i te kulturne revolucije. Nazvati stvari pravim imenom. Tako. onam što jeste. Ne bježati, ne, ne Tako, skrivati to. ili je bijelo, to. Bijelo, ili crno, crno. Nema... Tako je. No. Da. E, krasno. Hvala lijepa. Ja bih predložio da napravimo ponovo jednu e, stanku, glazbenu, tu zore. Jer je ovo emisiji, e, govorimo o kulturi milostrđa. E, Sveti Franjo Asiški e, zapisano je u ogledalu savršenstva jedna anegdota koja govori o tome kako je Blaženi Franjo promatrao svoju braću i kako je on kulturu milostrđa razvijao. Jednom zgodom, kad je Blaženi Franjo stekao braću i boravio s njima u mjestu Rivotort okre Asiza, Dogodi se da jedne noći dok su sva braća počivala, oko ponoći, jedan brat vikaše govoreći, umirem, umirem, a sva se braća zapanjena i prestrašena probudiše. Ustavši i blaženi Franjo reče, ustanite braći upalite svjetlo, a kad se svjetlo upali reče, tko je onaj koji reče umirem? Odgovori onaj brat, ja sam, i rečemo, što ti je brate, kako umireš, a on reče, Umirem od gladi. Tada blaženi Franja odmah naredi da se postavi jelo i kao čovjek pun ljubavi i razbora, stade jesti s njim da se ne bi stidio jesti sam, a po njegovoj želji jednako su jela i sva braća. Ovo je jedna legenda, anekdota koja govori o Franji i o njegovoj brizi zapravo za brata. Jeste da je brat morao zaviknuti, da je gladan i da umere <laughs> no, od gladi i da ih sve probudi. Ali Franjo nije dvojio da uh, stavi brata, njegovu potrebu i njegov mir prije sebe. svega i prije svih. Na mjesto, uh, Antonija, poznata je ona za ljubav Božju. To je zapravo bio početak Franjinog obraćenja. Ja. To je bila uh, rečenica kojom se prosjako obratio Svetom Franji u njegovom dućanu dok još prodavao sukno kod svog oca i kojega je Franju izbacio van, ali onda je upravo ta rečenica za ljubav Božju je njega se obudila i poslala Natrak. da potrče za njim i to je bio početak ne. njegovog zapravo obraćanja u tom povaranju. Je. Kako ti promatraš za ljubav Božju ne. sve one s kojima nalaziš svakoga dana. Kako si ti zapravo započela? Volontirati ili pa, raditi za ljubav Božju, činiti dobro djela Kulturno. Da, pa ja se uvijek sjetim, naši fratari često znaju reći da je e, ljubav bez dijela je mrtva. Ne? Isto tako je onda i milosrđe. Bez dijela Zapravka kao da ga nema, jel? Dakle, nešto za ljubav Božju i u ime Božje treba činiti. Treba činiti dobra dijela, treba pomoći, treba oslušnuti i vidjeti ko vapi za pomoći i priskočiti. Tako je jednoga dana imene Pater Zvijezdan na nje poslao u jedan dom. U jedan dom, jer je naša sestra malo posustala, više nije mogla obilaziti tako stare i nemoćne, pa je on zamolio da ja to preuzmem. I kad sam došla prvi puta i ušla u taj dom, uh, onaj miris pod navodnicima i ono sve što me zapuhnulo kad sam ušla unutra, ja sam ko... I iz stopa izletila iz tog doma van. Ali onda sam se sjetila za ljubav Božju. I šta ću ja reći? Kako sam ja izletila van? Jer je meni nešto zasmrdilo. Šta ću ja reći, Patru? Pa ja to ne mogu. Ja sam se okrenula i vratila natrag. Tako je počelo moje volontiranje. Na kraju na koncu je volontiranje isto jedan vid, jedan iskaz milosrđa. Ono ne košta ništa, a daje puno. Eto to je, to bih rekla, o volentiranju. Treba samo imati ljubavi i dobre volje. A rezultat toga je zaista nešto mislim, nešto predivno, nešto što nam daje jedan predivan osjećaj korisnosti, vrijednosti, ispunjenja. Nešto što se zaista ne može opisati, to čovjek mora osjetiti sam. I god je ikad u životu učinio neko dobro dijelo, bilo kome, taj sigurno pozna taj osjećaj i kako se osjećao nakon toga što je učinio. Eta, tako sam ja negde, sad već meni davne, 94. postala volonterka Krenula sam od Franjine kuhinice. naše kuhinjice za siromahe na Kaptolu, a onda i u su. naravno to je vezano i povezano zajedno, i onda po domovima za stare nemoćne, pa onda i u kućne posjete, jer puno ljudi je samo i osamljeno i vapi za pomoći bilo koje vrste, ali najviše... I najteže je biti sam danima, danima da te niko ne obiđe, da te niko ne pozdravi, da te niko ne pita kako si i nekako posebno o tome treba voditi računa. A to uglavnom vode svećenice računa u svakoj župi, ja znam puno naših fratara, a i u mojoj župi isto gdje stanujem oni obilaze upravo take Stare i nemoćne koji su sami u kući, koji trebaju razgovor, koji trebaju da ih neko sasluša, koji trebaju, a jednostavno da se nekome potuže i da u danu ili u 24 sata, barem pola sata s nekim razgovaraju. To, to je eto moje nekakvo poslanje. Ja sam mislila i Sveti Franjo je stalno bio na drumu i na putu i treba nešto učiniti koliko se može i dok se može. Ja eto gotovo svaki dan sam u nekom domu, nekom u posjetama. Usput naravno i pitam je treba što donijeti, kome šta treba i ti sam znaš ti si u su da mi imamo neke sredstva iz donacija koje im donesemo, nešto što im potrebno od kozmetike, od lijekova, od etat, vata razno raznih i tako. A onda dođu i oni koji te mole, koji su u kući sami, koji ne mogu izaći, koji teško hode, teško se kreću, pa se razboli osoba koja im donese iz dučana nešto. Pa onda moraš uskočiti i moraš takoj osobi pomoći doneti kruh i mlijeko i ono što je najosnovnije. Ne samo da sam to radila, nego kako sam bila nastavnica, ja sam tako pripremala i učila i moje žake uvijek. A kao razrednica svake godine dan bolesnika, ja sam i uvijek dala sedam dana unapred da pripreme za sljedeći dan, tjedan kad je dan razrednika, da pripreme kako su dobro dijelo učinili u vezi sa danom bolesnika. Ne? Onda bi neki rekao Kod mene nije niko bolestan, moji su svi zdravi. Ja sam rekla, okreni se malo dalje iz svoga stana, rekao. Jesi razmislio malo o djedi i baki, možda neko od njih bolestan. Ako nije, možda je koja susjeda u kući u zgradi slomila nogu, možda nekoj treba smeće odnijet, možda nekoj treba otići po kruh i po mlijeko. Okreni se se malo kod sebe. Pogledajte malo u zgradi koji su stari i nemoćni i vi ćete jednog dana trebati takvu pomoć. Naravno, to je njima bilo ono, nebuloza. Ali kad malo promisle i ono kad se malo e, pričaju razno razni događaji s tim u vezi, onda i oni to shvate. E onda bi nakon, tjedan dana nakon toga dobila pisme, pismena izvješća koje šta napravio kako dobro djelo. I jedan moj učenik šuti, sjedi, ništa mi nije ovaj, kazao, ništa nije me prepričao. I ja kažem, Davide, šta si ti napravio za dan volesnika ili nešto ovako? Rekao. Ja sam se jednoj stare gospođi u tramvaju digo i dao sam joj mjesto. Znači, su se drugi malo počeli smijati. Ja sam ga naravno pohvalila jer i to je isto dobro dijelo u. Ustat u tramvaju, a ne buljeti u mobitel i dić se i ustupit mjesta staroj osobi ili starijoj osobi, to je svakako, eto, to je kultura, to je stvar kulture, milosrđaja bih rekla, E sad, netko to poprimi od malena? u svojoj rodnoj kući pa nosi dalje neko se onda izgrađuje nadograđuje u školi na nastavi škola ima ne samo obrazovnu nego i odgojnu funkciju i to bi tako trebalo bit uglavnom jel? Pa ja vjerujem da tako uglavnom i jest I e, tako mogla bi na tu temu pričati od danas do sutra ali, ja. Nažalost nama je. vrijeme nemilosrdno Prolazi <laughs> I istišna emisija da. Ali svaka kultura ima svoje simbole Jasno uh, Ja bih sad u ovom trenutku samo kratko Zamolio našeg velečasnog gorećanca Da nam samo spomene Jedan simbol Koji je zaista ja mislim simbol U hrvatskoj kulture milosrđa mhm. A to je autobus u druge job Mhm <laughs> A mi nastojimo s pomoći tog sredstva prihvatiti osobe s realitetom, naročito na okolicima kojima je problem običan bus uči. Mi nekad kad nismo takve buseve posjedovali, onda smo mučili se. Po stepenicama takve buči, bila to muka za nas koji smo pomagali, ali za njih same, sada je to puno lakše a i puno lakše potovati jer ako je potovanje mogu se montirati kreveti, Do sam kreveta moguće u svaki bus e, izmontirati, dakle, posebno ugraditi i tako dakle, mogu lakše potovati takvim. Jasno da tu je onda prilika da svi zajedno i osobe s imunitetom i osobe bez imuniteta e, doživimo jedno duhovno obnovo e, te vrste gdje se odmah primjećuje da li su osobe bez imaliteta shvatili bit duhovne obnove, bit evanđelja. Jer ako jesu, onda s ljubavlju pristupe ko osobama s imalitetom. Ako nisu, onda jasno i, i dalje su dakle, rezervirani prema tima. Međutim, kako smo više dana zajedno, onda se uglavnom uvijek dogodi to da e, se prihvaćaju osobe s realitetom, postanu prijatelji međusobno, imali smo slučaj gdje su liječnici išli s nama u Rim, Ispočetka početka se držali rezervirano, a poslije su se spustili na jedno nižu razinu i gurali invalidska kolica, što je bilo jedno novo iskustvo za njih, ali tako i za osobe s realitetom i svima je postala radost e, e, života na taj način. I zato ste vi isto također ponos Hrvatske. Pa je to to je Boži dar, dakle, Bogu, dobro je Bogu da to prepisujeme, da je njegove milosti. Evo, bližimo se i kraju naše emisije, pa za sam kraj prije svega ja bih se želio zahvaliti našim gostima, i Antoniji, i Dragi, i Dragutinu. Ja zapravo Drago nisam pitao, Drago ili Dragutin? Drago, Drago. drago. I to, koliko sam pročitao negdje od jednog vaših prijatelja, za vas Dragi Drago. Pa poznat ovdje, da, čatim. Da. Tako da, evo, zahvanjam se našim gostima na njihovoj kulturi, na njihovom svjedočanstvu i jednoj temi koja je zapravo bi se dala uh, dosta, dosta koristiti i, i govoriti. Pa uh, za sam završetak uh, ja bih završio s jednom molitvom. E, I to opet povodom e, maj, svete majke Terezije. Na samom početku svojega govora, prilikom prihvaćanja e, Nobelove nagrade za mir, majka Terezija se obratila svima prisutnima molitom svetoga Franja Asičkoga za mir. Isto također, povodom 40. obljetnice jedinjih naroda, glavni tajnik Uena pozvao je majku Tereziju za govornicu riječima predstavljam vam najmoćniju ženu na svijetu, a ona... Stajući za govornicu, pozvala je sve prisutne da izmole molitvu koju je prethodno svima podijela na papiriću. Po prvi puta se molila u toj sali u Jedinjenih naroda. Ovu molitvu ćemo posvetiti našoj sestri Sandri koja je danas operirana. nadamo se da je u sve u redu i da će ozdraviti. Pa evo, izmolimo ovu molitvu Svetoga Franja. Gospodine... Učini me orđen svoga mira, gdje je mržnja da donosim ljubav, gdje je uvreda da donosim praštanje, gdje je nesloga da donosim jedinstvo, gdje je zabluda da donosim istinu, gdje je sumnja da donosim vjeru, gdje je očaj da donosim nadu, gdje je tama da donosim svjetlo, gdje je žalost da donosim radost. Gospodine, učini da ne tražim da me tješe, nego da ja tješim druge. Da ne zahtjevam da me razumiju, nego da se trudim razumjeti druge. Da ne tražim samo da me ljube, nego da ja ljubim druge. Jer tko se daruje, prima, tko prašta, bit će mu I tko umire sebi, radja se za večni život, Amen. Amen. new